Na pokraji jedného velkého města vo vysokom domu. Takmer tam, kde sa strecha zo so strechou stretávajú, v podkrovnej izbietke za oknom plným kvetov, žila jedna babička a dve deti. Dievčatko sa volalo Gerda a bolo babičkinou vnúčkou. Chlapec Kai stratil oboch rodičov, keď mal tri roky. Ujala sa ho babička a vychovala ho ako svojho. Plakávala nad ním, keď chorľavel a radovala sa, keď vyzdravel. Prirástol jej k srdcu práve tak, ako aj Gerda. Cez deň, kým deti chodia do školy, robia si úlohy a hrajú sa, chodí babička pracovať. Posluhuje, je práčkou, vie ušiť tie najkrajšie šaty, upiecť perníčky a uspať aj tie najneposlušnejšie deti. Ľudia o nej hovoria, že má zlaté ruky. A večer, keď sa na mesto spustí hviznatý závoj tmy, vracia sa babička z práce domov. Dajú. Pamätáš? A raz, keď prišla suseda k nám žalovať, že som jej snehovou guľou rozbil oblok, <coughs> tak vrzgali celkom inakšie. Pamätám sa, vtedy vrčali ako besné psy. Raz, keď po nich ide naša babička... Schody si spievajú ako husličky. Babička! Babička, ponáhľaj sa! Ale ako sa môže ponáhľať? Bývame až pod samou strechou a babička už je taká starúčka. Ešte je ďaleko, asi ma nepočuje. Babička, babička, rýchlejšie. Počuješ, babička? Rýchle, rýchle. Už klokoce voda v čajníku. Už je tu. Už si utiera nohy o rohožku? Už si veš aká vád v Fredisbe? Babička, babička. babička. No, babička. som aj tu. Tak veľmi sa vám za noc uh. A neboli ste pri vonku? Je tam raz, že až, aby ste neprechladli. Snehová kráľovná zasa vyčíňa. Sadni si do kresla, babička. kráľovná? Snehová, dievčatko moje. Snehová. Je ta tam, kde sa najviac chumeli. Je zo všetkých vločiek najväčšia a najkrajšia, ale nikdy nezostane ticho ležať na zemi. Naopak. zriedne hore a zmení sa na krásnu, nežnú kráľovnú. Oh. Jej oči žiaria ako hviezdy, ale nie dne šťastia ani lásky sú z ľadu. A je dobrá? Dobrá, je prísna. Raz, ale to bolo už dávno, veľmi dávno, žil jeden zlý čarodejník. Čím horšiu vec sa mu podarilo vykonať, tým bol veselší ale najveselší bol, keď sa mu podarilo zhotoviť zrkadlo, ktoré malo tú vlastnosť, že všetko dobré a krásne sa v ňom zmenšilo a všetko ničomné a zlé sa v ňom zväčšilo. Najkrásnejšie krajiny v ňom vyzerali ako uvarený špenát a najlepší ľudia sa stávali škaredými. Chodil vám ten čarodeník po svete, a tvrdil, že až teraz ukáže, ako naozaj vyzerá svet a ľudia. Napokon nebolo na svete človeka, ktorého by nebol v tom zrkadle spotvoril. Raz, za krutej zimy, postretol čarodieník snehovú kráľovnú. Závidel jej on pre veľmi jej chladnú krásu i chcel jej podstrčiť pre tvár zrkadlo. Ale ako sa k nej priblížil, Kráľovná pozrela na neho svojimi ľadovými očami tak prísne, až čarodejníkovi stúhli ruky pod tým pohľadom a zrkadlo mu z nich vyklzlo rovno na zem. Roztrieštilo sa vám ono na tisíce a tisíce drobulinkých kúskov, potrestala kráľovná čarodejníka. Ale črepinky zo zrkadla, niektoré menšie ako zrnko prachu, splínuli zo snehom. Poletujú s vločkami šírim svetom a keď vletia ľuďom do očí, uviaznu v nich. A takí ľudia vidia všetko prevrátené alebo si všímajú len zlých stránok, pretože každá črepinka si uchovala moc zrkadla. Tak veru, deti moje. No poďme, uvarím vám večeru. Ale ona nie je zlá. Snilva kráľovná. Zlá nie je, ale miesto srdca má ku zľadu. Ľudské teplo sa pri nej stráca a to je zlé. A môže prísť aj k nám? K nám nie. Len občas večer, keď blúdi ulicami, nazrie aj do nášho obloka. A vtedy nám zamrzne tak krásne, ako by ho kto si kvetmi pomaloval. Ja by som ju chcel spoznať. Nepokúšaj, chlapče koho sa dotkne, nepocíti viac šťastia a zabudne mať rád. Ja sa nebojím. Babička len tuchšie pritisla kajovú hlávku k sebe a nepovedala nič. V ten večer jej oči často znepokojene zablúdili gobloku. Kvety na sklách boli čoraz hustejšie a nepriehľadnejšie. Snehová kráľovná sa snažila uzrieť chlapca, ktorý ju svojimi slovami rozneval tak, že sa jej krásne čelo zamračilo a mrazy udreli tak silno, až zaprašťali ľady na rieke. Večer čo večer sa chodila pozrieť na toho odvážlivca a čím bližšie podišla k obloku, tým viac ľadových kvetí. Rozkvitalo na skle. A raz. A 3, 2, 12. Tá gerda, Môžeme sa aj sankovať. Všetko máme hotové. Počkaj, ešte si vložím písanku do tašky. A keď sneží? Oho, určite prestalo. Počkaj, pozriem sa oblokom. blokov. Čo robíš, kaj? Zatvorte ten blok, Počuješ? Pozor. Ach, všetko sa nám rozletelo. Čo sa ti stalo, Kaj? Bolí ťa niečo? Niečo mi padlo do oka. Ukáž? Nič tam nemáš? Asi to bola len smietka, ale už je preč. A boli ťa to Čo by ma bolelo. Nič mi nie je. A daj mi pokoj. Ale... Kaj. kaj, kaj, kaj. Nemôžem ťa už počúvať. Ako to rozprávaš? Si odporná, keď vňukáš. Kaj, prosím ťa. Ak ešte raz takto zvrieskneš, vytrhám ti vlasy. Och, čuj, čo sa ti stalo? Chceli sme sa predsa i sánkovať. Áno, aj sa Kaj, počkaj na mňa, počuješ? kaj. Kaja? Kaja spúšťa sa z vrchného svahu s veľkými chlapcami. Ale to nesmie. Babička nám zakázala. Ešte sa mu niečo stane. Počkaj ma tu dobre. Gerda, kam bežíš? Ty chod za ním. Počuješ? Nech sa s ním nehrá. Dnes je protivný. To nie je pravda. A veruje, iba sa chválice a posmieva. Hneď sa vrátim. Ako chceš? Kaj? Uhy! Uhy! Ja ti takú... Nepočula si, že máš uhnuť? Kvôli tebe som sa prevrátil. Nestalo sa ti nič. Vieš, že sa nesmieš spúšťať. Kaj, prehral si. To neplatí. Aj tak som rýchlejší. To všetko kvôli tebe. Zmizni! Poď na dolný svach. No daj mi už konečne pokoj. Mm. Dobrý deň, Kai. Chceš byť rýchlejší ako ostatní chlapci? Kto ste? Kai, to je. Privieš si sane za moje. A uvidíš. Nie, nechcem. Máš strach? Ja? Nemám. Tak privieš sane. Kai, nerob to. Nikam nechoď. Babička sa bude o teba báť. Hlúposti. Idem. Dá. Dievčatko moje, neseď už toľko pri tom okne. Pozri, ako krásne svieti slniečko. A ty si stále iba doma. Aj všetky kvietky už rozkvitli. A ty sa nechceš je na ne ani pozrieť. Čakám, Kaja. Čo keď príde a nikoho tu nenájde? Nevráti sa nám už ten vtáčatko moje. Nevráti. Psst! Počuješ? Vrzgajú schody. To je Kaj! Káj. Oh, nik tam nie je. Nebuď smutná, Gerduška. Pekne sa hraj, a ja si idem po robote. Nikto neverí, že sa káj vráti. Vravia, že zahynul. Ale to nie je pravda. On musí žiť, musí. Možno, že ho tápaní nechce pustiť domov. Možno potrebuje, aby mu niekto pomohol. Áno, áno, určite mu treba pomôcť. A ja? Ja ho musím nájsť. Nevydržala Gerda dlhšie čakať. Obula si nové topánočky napísala odkaz pre babičku a vybrala sa hľadať Kaja. Šla dní a noci. Prešla veľa miest, veľa dedín. Na kúsok zašla i do čierneho lesa. Na prašných cestách to pánočky už takmer zodrala. Ale Kaja nikde nenašla. Teraz už viem, ako je to, keď je človek sám. Nikto sa ma neopýta, Gerda, chceš jesť? Nikto mi nepovie... Gerda, ukáž, či nemáš horúčku. A nikto sa neopýta, čo ti je, prečo si dnes taká smutná. Keď stretneš živú dušu, hneď je veselšie. Pohovoríš si, dá ti najesť. Ale tu nie da nič Idem už od včasného rána a nikoho som nestretla. Drá, drá, drá. Dobrý deň, dievčatko. Dobrý deň, pane, ale... Prpáčte. Nehodíte do mňa palicu? Pravda, že nie, ale... <gry> to je výborné. Ani kameň? Ani kameň, a... <gry> Vôbec nič? Vôbec nič. Nechcem vám ublížiť, ale kto ste, pane Krá, Dovoľte, aby som sa vám čo najúctivejšie poďakoval za prekvapujúcu láskavosť, ktorú mi preukazujete. A zároveň sa vám predstavil. Som kráľovský havrán. Hovorím znešenie, lebo som vyrastol v Královskom parku. Zdá sa mi, že nie ste z týchto končín. Nie, prichádzam z ďaleka. A prečo ste taká smutná? Som dobrý, Avrán. Možno by som vám mohol pomôcť. Ach, keby ste mi mohli pomôcť nájsť jedného chlapce. Chlapca? No to je zaujímavé. Hľadám ja chlapca, s ktorým som vyrástla. Žili sme s babičkou šťastne až do minulej zimy. Ale v Laní v zime priviazal sane o veľké sane krásnej pani v bielom kožuchu a od vtedy ho nik viac nevidel. Volal sa Kaj. Ó, oh, Kaj? Vary ho poznáte? Videli ste ho? A viete, čo sa s ním stalo? Kde je? No nie tak rýchlo. No, má modré oči? Má. A dočie svetlé vlasy. A ničoho sa nebojí? Nebojí. A kde je? Na zám. Donedávna bola naša princezná veľmi smutná, pretože nemala kamaráta, s ktorým by sa mohla hrať. A tak rád vypísala súťaž o najsmelšieho chlapca, ktorý by bol hoden princeznínho kamarádstva. A súťaž vyhrál presne taký chlapec, ako ste vráveli. A teraz, teraz je princom. A viete isté, že je to Kaj? Celkom isté! No, teda, pravdepodobne. Chcem ho vidieť. A čo, ak nebude chcieť s vami hovoriť? Musí. Musí napísať babičke list, že je živý a zdravý. A potom pôjde. Ale som šťastná, že nie je pri tej pani... Možno to bola snehová kráľovna. Zavete ma k nemu. Obávam sa, že vás do zámku nevpustia... Je to predsa len kráľovské sídlo a vy ste prosté dievča. Ale varej by ste sa tam mohli dostať v noci. To je jedno, hoci aj v noci. Len už poďme. Krá, krá, Tak, poďme. Beniki, beniki, kliky, be. Nie, la, la, la, la, nie, nie, nie, už dosť, la, la. musíme ísť spať. Ale mne sa nechce ísť spať. Chcem sa hrať. A aby si vedel, budem sa hrať celú noc. Tak sa hraj, ale nie so mnou, vieš? A ja sa pôjdem ráno previezť do lesa, a ty zostaneš doma, lebo by si od Dunavy spadla z koňa. No tak dobre, pôjdem spať, ale. No len raz sa ešte so mnou zahraj. <tým> tak... Na schovávačku. No? Jeden. Dva. Tri. Štyri. Peť. šest, Sedem. Osem. Deveť. Počul devet. si. A čo som mal počuť? No, niekto tu je? Nevymýšľaj. A buď sa do tricat skrieš, alebo nehrám. 19 20 Jeden, 22 <tým> Čo je tam? Tam za závisom. Čo je tam? Miš? Nie. Dievča. A a hovran. Ale No zaj. Dievčatko. <tým> Ako si sa sem dostala? A prečo sa pred nami skrýváš, no? Už dávno by som bola vyliezla, ale som sa veľmi rozplakala. A prečo? Skrýla som sa za záves a bola v ňom diera. Čo, taká maličkosť. Ale tú maličko som uvidela vašu tvár. A preto si sa rozplakala? Áno, on nie je, je kaj. A Gerda rozprávala a rozpráva. A slzičky sa jej od žiaľu kotúľali po pobledlých líčkach. A čo budeš teraz robiť? Hľadaťka, ja tak dlho, kým ho nenájdem. Musíme Gerde pomôcť. No ale ako? A... Povedz, kade ale chceš ísť? Na sever. Tá pani v bielom asi predsa len bola snehová kráľovna. Mm. Ty chceš ísť až k snehovej kráľovnej? Ale to je veľmi ďaleko. Musím. Už viem, ako ti pomôžeme. Vieš čo, dáme ti... dáme ti... Sane! Sane! Sane! Sane, sane, sane a kožuch a čapku. rukávník, rukavice a teplé topánky. Dnes si odpočineš a zajtra pôjdeš. Nie, ja nebudem spať, veľmi sa ponáhľam. Ale Gerda, si preca ustatá, prešla si dlhú cestu. Odpočiniem si v saniach. Isto si aj vyhľadla. Kým dáme zapriahnuť do zlatých saní, večeriaš sa. Ale nie, prečo do zlatých? Mne pomôžu hociaké. Hm, zlaté sane sú najkrajšie. Najkrajšie? No. A tak nasadla Gerda do zlatých saní. Zabalila sa do kráľovských kožušín a vydala sa na cestu. Čo chvíľa jej hlavička sklzla a Gerda zaspala. Snívalo sa jej, že letí na saniach s vetrom opreteky. Že ešte chvíľa, chvíľočka a uvidí kaj. Krásne zlaté sane, v ktorých sedela, vydávali síce nádherný zlatistý lesk, ale ťažko sa šinuli lesom. Pomali, pomaličky. Ale počkaj, počkaj! Korís? Aká korís? Tycho! Sane. Nikoho bych Ťahajú ich 4 konie. Spievod žiadny. No čo? Zváza, že sú zlaté. Zlaté. Zlaté. Zlaté. Zlaté. Zá, zloty, A bez spievody. i Počujete? No, Už som tu. I-ha. Zláto! Zláto! Zláto! Zláto! Ďakujem! Naozaj zlaté a v nich dievča. Tak čo je? Vystup! Kto si? Princezna! Ja? Ja nie, ja... Volám sa Gerda. Hm. Máš krásne kožušiny. A zlaté sane sú tvoje? kožičal mých prínza. Ale ne, <laughs> Prosím vás, pustite ma. Čo? Nechajte si sane kožušiny, všetko si nechajte len ma pustiť. Musím ísť ďalej, prosím vás, pustite no, ma. No a na nás vojakú, ale ešteže čo? Hej ty! Ano? Zastreliť! A. Nie! Mamá! Elza! <laughs> Cerenka moja, no, aký bol lov! Zastrelila som zajaca, a ty? Ha. zlaté sane? Štyri konie a dievča. Dievča? No? Kde je? To mi dáš. Konečne sa bude mať s kým hrať a nezízať o ma na tieto ohavné tváre Ticho, Lebo vás postrieľam. Ticho, ticho. Neboj sa, tebe neublížim. Pokým ma nenahneváš. Ja som elza A ty? Gerda. Netraž sa tak. Nemám to rada. Oni sa ťa ani nedotknú. Ale keď nahneváš mňa, zarežem ťa sama. No poď, voľačo ti ukážem. Elza! Elza, kam idete? Ešte ti to, dievči, z koho ujde, sa, ja si ustrážim. Ukážem ti svoj zverinec. Mám holubov, psov. Sú krásne. Páčia sa ti? Mm -hmm. Aj mne. Ale ty sa mi páčiš viac. A tvoj kožuch, rukavice a rukávnik sa mi tiež páčia. Dala by som ti ich, lenže... Je ti tých vecí ľúto? Myslela som, že sme priateľky. Vďačne by som ti ich dala, ale sa bojím, že zamrznem, keď pôjdem do krajiny snehovej kráľovnej iba v šatách. Prestaň s tou snehovou kráľovnou! Lenže sme sa zoznámili a už mi chceš ujsť. Nikam nepôjdeš. Neboj sa, to je moja sova. Pozri, pozri ako jej krásne žiaria oči. Ale mám aj soba. Polárneho soba? Veru, polárneho. A vie dokonca aj hovoriť. Tak poď sem. No poď, sobíček. Och, chytro, chytro. Haha, <laughs> bojí sa. Každý večer ho množom na krku. Celí sa vždy trasie od strachu. Veľmi je pritom smiešny Pozri. Nie, ne, neubližuj mu, prosím. Či si čudná. No tak dobre, dám mu pokoj. Ďakujem. Milý sop prosím ťa, nevieš náhodou, kde je Ríša Snehovej kráľovnej? Viem. Čo si to tam šepcete? Zmizni ty sobisko! No počuješ? Preč? Gerda, stále myslíš na útek? Nie, ja... A ide sa spať. Lahneme si sem. Spávaš vždy s nožom v ruke? Vždy. Nikdy nevieme, čo sa môže stať. No, spíš už. Dobrů noc. Gerda? A čo máš stále s tou sněhovou královnou? Víš, minulej zimy. A čo keď to nebola sněhová královna? A kto iný to mohol byť? Chudá kaj. Ale keby si dovolila, mohla by som sa spýtať soba. Tak dobre. Sop? Hej, sop! Neboj sa, nebudem ťa štekliť nožom. Povedz, videl si snehovú kráľovnu? Videl. A nemala pri sebe chlapca? Skákal som vo svetle polárnej žiary po zasnežených rovinách, keď som zbadal kráľovnu. Pozdravil som ju. Neodpovedala mi, lebo hovorila za si chlapcom. Chlapec bol premrznutý a bledý, ale sa usmieval. Veľký bylý vtáci ďali jeho sane. Sane? To znamená, že to bol Kaj. Áno, tak ho volala kráľovná. Kaj! Iste mu je chudákovi zima. Mali by mu dať čaju s malinovou šťavou. Čo ak sa premení na ku ľadu. Kaj už necíti, chlap, pani ľudské teplo. Pri boskusnehovej kráľovnej sa jeho srdce premenilo na ľad. Nie, nie tomu neverím. Musím ho vidieť, presvedčiť sa, že je zdravý. Určite mu je zima, je tak sám. Musím ho nájsť. Nikam nepojdeš Prosím ťa, Elza. Prosím ťa, nezdržuj ma a pomôž mi. Tak dosť. Ideme spať. Nedívaj sa na mňa tak prosebne. Samotnúťa nepustím a ja s tebou nepojdem. Nenávidím zimu. Púžď Zatěším ju až po hranici výše královny. Zmizni! Užaj spať! A ty si tiež nahni, Gerda. A nepokoušej sa ujít, lebo ti ten nož vrazím do brucha. <sík> Gerda! Gerda! Ty... Ty plačeš? Neplač. No... Nemám to rada. Nenávidím slzy. Vieš, rada by som ti pomohla, ale ťažko by som sa s tebou potom lúčila. Vieš, ja som ešte nikdy nemala priateľku. Máš Kaja veľmi rada? Veľmi. A mňa? Mňa nemáš rada? Mám, ale Kaj potrebuje moju pomoc. Mhm. Tak spí. Gerda, vstávaj, ponáhľaj sa rýchlo, kým sa nezobudí mama. Čo je? Čo sa deje, Elza? Sop? Hej, Sop, počuješ? Tak poď sem. Tu máš, Gerda, svoj kožuk a čiapku. Ale rukávnik a rukavice si nechám. Veľmi sa mi zapáčili. Dám ti za ne soba. Ty ma prepustíš, Elza. Nemôžem vidieť tvoje slzy. A vôbec nechcem, aby si bola smutná. No, poboskaj ma na rozlúčku. Ďakujem ti, Elza. Ďakujem. Ďakujem. Teba by som ešte veľa ráz chcela poštekliť nožom. Hm. Vtedy si taký smiešný. Ale teraz choď. Uteká dovez Gerdu do Riše snehovej kráľovnej. A rýchlo, aby som si to ešte nerozmyslela. Pozdrav Kaja. Gerda. Dovidenia, Elza! Dovidenia! Keď posledný raz zamávala Gerda z Bohníckej cérke, pustil sa sob cestou, necestou cez hory a doly, cez veľký les a bažiny. Blci výlí, havrany kričali a soblen utekal a utekal. Nezastavil sa vodne ani v noci, až keď ho ožiarila jasná polárna žiara, zastal s gerdou pred chatrným tomček. stará múdra laponka vie všetko zviazať všetky vetri sveta jednou niťou uvariť nápoj, ktorý dodá silu 12 mužov čítať do sušenej ryby už viackrát mi pomohla počkaj zaklopem Ten pote dobrý deň prišli sme jem si gerda však Dobrý deň. Je to dobré, dievča. Chcel by som, aby si jej pomohla. Dala jej zázračnú moc. Aby premohla snehovú kráľovnu však. Ha, ha, aký si len hlúpučky. Nemôžem jej dať väčšiu moc, než má. Nevidíš, aká je jej moc veľká. Nevidíš, že jej pomáhajú ľudia i zvieratá. Že sa pešia takmer bossa dostala skoro na konec sveta. Jej moc tkvíje v jej srdci, v jej láske. Sama se sa dostane k sněhovej kráľovnej. a jej láska neroztopí ľadové kájovo srdce a nevyplaví črepinku z jeho oka, nezachrání ho nějaká moc sveta. V záhrada královny sa začíná dve míle odjalto. Dovez ju tam, to je jediné, čo môžeš pre ňu urobiť. Ty už nesmieš ísť ďalej? Tak teda dovidenia, milý priateľ Sob. Ďakujem ti. A teraz už utekaj. Utekaj na slobodu domov. Gerda? Nerozmyslíš si to? Nie. Je tu hrozná zima. A čím ďalej pôjdeš, tým bude krutejšia. Múry zámku snehovej kráľovnej sú zo snehových závejov. Obloky a dvere zo severáka. Strecha s ciagľou. Ukáž mi, prosím, kadiaľ mám ísť. Ako chceš, Gerda. Pôjdeš rovno na sever. Neodbočuj ani vpravo, ani vľavo. Zámok je na konci tejto velikánskej záhrady. Možno, že kráľovna nebude doma. Ká je tak blízko? Dovidenia. Dovidenia a ďakujem. ma zrážať z noh. A navôkol ani živej duše. Nieca koho spýta, či ešte ďaleko do zámku. Či idem správnym smerom. Ja už nevlácem. Musím si odpočinúť. Sadnúť do sneho. Nie. nie, nie, Musím ďalej. Kaj ma potrebuje. Kaj, kaj, kde si? Prosím ťa, ozvy Pomôž mi! Káj! Kde som to? Ľadové komnaty. Tu by mal byť kaj. Kaj ozví sa! Povedz aspoň jedno jedinké slovíčko. si už zamrzol. Kaj. Keď si pomyslím, že si sa premenil na kus ľadu. Nohy ma už nechcú niesť. Ak sa neohlásiš, spadnem. Kaj, ja som tu. Úpenlivo ťa prosím, ozvi sa. Ach, zablúdila som v týchto komnatách. kaj. Kaj. kaj. Tichšie. Nevyrušuj ma. Kaj. To som preca ja. Gerda. Iste Gerda. Ty si už na mňa zabudol? Hlúpost. Nikdy som na nič nezabudol. Ako to hovoríš? Ach. Aký si studený, premrznutý. Ani... Trochu si sa nepotešil, že som prišla. Toľko dní idem za tebou a tým ani len neprivítáš. Vítam ťa, Gerda. Ani sa na mňa nepozrieš. Ani sa na mňa neusmeješ. Kaj! Kaj si to vôbec, ty! Je to Kaj! Snehová kráľovna! Ja som to. Tak predsa si prišla? Ale ako vidíš zbytočne. Zbytočne si sa namáhala. Zbytočne si trpela. Nie, nie. Našla som Kaja. Ale on ťa nepotrebuje. Je môj. Ako to váš? Kaj, povedz niečo. No čo to tam robíš? Skladám z týchto kúskov ľadu Slovo väčnosť. A prečo? Robí ľadovú skúšku rozumu. Ak sa mu to podarí, dá mu celý ľadový svet. A pár korčulí. Na čo by mu bol ľadový svet? Bez slnka, bez šťastia, bez smiechu. Kaj, nechaj to tak prosím ťa. Poď, vrátime sa domov. Budeme sa znovu spolu hrať. Smiaca. Nemôžeš mať predsa tie kúsky ľadu radšej ako mňa? Ako svoj smiech? Smiech? Čo je to smiech? Počase sa vždy zmení na plač a dušu zaplní zbytočný žiaľ. Nie. Každý žiaľ vystriedá radosť, Hoci len z toho, že svieti slnko. Predstav si, Kaj. Doma je jar. Vozí hrkocu na ceste. si sa už zelenajú a v záhrade vidno prvé kvety. Lastovičky prileteli a stavajú si hniezda. A nebo je čisté. Čisté, ako by sa práve umiel. Počuješ, Kaj? Tak zasmej sa trochu. Všetko je pominutelné. I jar, slnko, kvety. Iba môj ľadový svet je večný a nemenný. A smutný. Prázdny a bez ľudí. Prosím ťa. Kaj! Poď so mnou. Nechcem ťa tu nechať samotného. A keby som tu zostala s tebou, zľadovať je mi A to sa nesmie stať. A čo by si potom počala babička? Ty si už na ňu zabudol? Poď. Vrátime sa domov. Vyvedieme ju na slniečko. Pamätáš sa? Chceli sme jej kúpiť hojdacie kreslo a nové okuliare. Kai, bez je doma tak smutno. A spomínaš si na syna toho stolára? Menoval sa Olaf. No ten, čo bol taký chorľavý. Martin odnaproti ho A Olaf sa dal do plaču a vraví. Keby bol doma Kai, ten by ma nedal. Nepočúvajú, kaj! Kai! A vieš, že chcú toho psa? ktorého sme volali Havo. A no toho chlpatého. Mal si ho tak rád. Ostarel a už nevládze stráž. A tak ho chcú utopiť. Ako by mohol za to, že už je starý. A Hugo už doskočí ďalej ako ty. A susedom je mačka. A Gerda plakala a pochala. Horúce jej kanuli z tváre. A padali rovno na Kajovo ľadové srdce. Káli pocítil najprv teba, bolest a smútok. a Gerda rozpráva. A babička se pod podružovým krikom, nič nevraví, len občas vzdychne. A keď si myslí, že ju nevidím, vytrie si roškom šatky, skútka oka slzu. Nie! Slzu nie! Slzu nie! Kaja začali sťapieť oči. Počúval a zoka mu kvapla prvá slza, druhá. Tá tretia mu vyplavila maličkú z zoka. Kaj? Gerda? Čo je ti? Prečo pláčeš? Ublížil ti niekto? A, a prečo je tu taká zima? A kde je babička? Tak to je tá pani. Čo sa stalo, Gerduška? Neplač. Gerda. Neplač. Kaj! Kaj, milý Kaj, mal opäť teplé ľudské srdce a jasný pohľad modrých očí. Opäť zadúžil po krásach jarného dňa a láskavej babičkinej náručí. A na pokraji jedného veľkého mesta vo Vysokom dome. Takmer tam, kde sa strecha so strechou stretávajú, v podkrovnej izbietke za oknom plným kvetov, usmiechne utícha. Vládne tam láska. V tej izbietke býva babička a dve deti. Dievčatko